Čitanje svetog evanjzelja povuki A tebi gospodi slavate je uvijem U vrijeme onom divljaše se narod riječima blagodati Koje izlažahu iz usta Isusovi i govorio I reče im, Svakako ćete mi reći ovu poslovicu, Lekaru, izviječi se sam, Što čusmo da je bilo u Kapernaumu, Učini ovdje u postojbini svojoj. Reče pak, Goj istovam kažem da ni jedan prorok nije priznao upostojbini svojoj. A ja istinu вам kažem, mnoge udovice bi aku Izraelu u, u vreme jeh kada se nebo zatvori za 3 godine i 6 meseci. И би велика глад по свој земљи, и ни једној од них не би послан Илја до у Сарепту Сидонску жени у Довици. И многи би аку губави у Израилју у време пророка Јели I nijedan se od njih ne očisti, do neman sirijani. I svi se u sinagogi ispuniše gnjeva, kad čuše ovo, I ustavši stjeraše ga napolje iz grada, I odvedoše ga na vrh gore, Gdje bi jašl njihov grad sazidam, Da bi ga bacil joj dozgom, Ali on prođe između njih I otide Evo, braći i sestre, kao što bi, krenući iz naše grada, nizove gore, koje su tu oko nas Bogom postavljene, pješačeći došli do visine sa kojih se pogled pruža na tvorevinu Božju. Tako smo i mi večera su mudreni duhom naše crkve krenuli iz ovog grada koračajući i uspinjući se na one duhovne visine stazom naših predaka, upravo ovim bogosluženjima osjećajući kako u crkvi duhom svetim i svetim himnama naš duh biva podignu. na visine duhovne. Iako svaboga vida, iako opremenjeni duhom zemlje, evo ipak u crkvi, Bogogu svom Božjem i blago da će Duh Svetog uspijevamo i vola naša vremena da se izdignemo i proslaviti da proživimo. Trenuli smo oko 6 časova i evo već skoro 3 sata kako se uspinjemo. Za 3 sata mogli bismo braće i sestre penjući se uz ove gore. Dobro da doplemo do visina. A evo i ovdje tludeći se u ovom bdeniju, tri sata, silom duha svetog uspesmo se i evo i pogleda pred nama. Prije tri sata bili smo upućeni jedni na druge, razgovarali na razne teme. Nije bilo kao što je sad, braću i sveser, zar ne? Evo i ja i vi gledali smo se, proveli smo i dan zajedno. Međutim, ova tri sata molitve ispunili su eter onom substancom, duhovnom, blagodatnom, pa više nismo isti jedni drugima. Nekako smo ljepši, nekako smo ozbiljni, nekako sveti nekako Bogu bliži. A jeste tako. I sa ovih visina možemo da pružamo pogled. I u koji su iza nas možemo ovaj realni trenutak i ovo naše vrijeme da sagledamo na jedan drugačiji način pa možemo, braću i sese, da gledamo i ispred u one dane koji tek dolazde. Večeras, Duh Sveti želi i blagosilja punotu naše crkve, da se opet i ove godine sjetimo velikog proroka, Ilije. Gdje se on sad nalazi, braće i sestre? Mi to ne znamo. Mi ga fizički ne možemo locirati. Ognjena kola i ognjeni koli, konji uzeli su bi vaznjeli na neko od nebesa. Međutim, postoji mogućnost da dođemo sa njim u vezu, da opštimo se njim. A kako, braći i sestre? Jedino u crkvi i jedino Duhom svetim. U svetom simbolu vjera naučeni smo da su proroci bili ispunjeni Duhom svetim i da su njime govorili. A crkva sveta, crkva pravoslavna istim tim Duhom je ispunjena. Zato mi, živeći u njoj, mi smo povezani sa svim svetim prorocima i sa velikim Ilijom. Ono što treba da znamo, braće i sestre, i zašto je njegov praznik, zašto je njegov dan ilim dan važan u svim vjekovima, zašto je on tako važan i ovo naše vrijeme, jeste upravo opasnost koja vrijeba ljudski rod i ljudsku prirodu I svaki narod, i srpski narod, kao što je vrijebali na, narod izabrani u ono njegovo vrijeme. A to je opasnost i sklonost da se istiniti Bog zaboravi i da se vrat savije pred lažnim bogovima, pred idolima. I ovo naše vrijeme karakteristično je upravo po velikom I naš narod, izabrani narod, braće i sestre, odvojio se od svetih oltara, odvojio se od svetih zadužbina, odvojio se u velikoj mjeri od svetih kivota, odvojio se od svetih predanja, odvojio se od svetih bogosluženja. Odvojio se od svete liturgije, odvojio se od svojih proroka, od svojih svetitelja, svojih mučenika. I zato nam je ime ili ino danas mnogo važno i njegova pomoć mnogo potrebna. Kao što je u ono doba velikog duhovnog razvrata. Silom duha svetog uspio da vrati narod istinitom Bogu na jedan mnogima nepoznat način, surov način. Treba znati, braćo i sestre, ne treba to kriti. Da jeste surovo, ali jeste i istinito. To jeste surovo, ali ta surovost, ona je oštrica ljubavi, ta revnost to je revnost ispunjena ljubavlju prema istini ljubavlju prema čovjeku i onaj nož ona oštrica koja je klala proroke valove i to za jedan dan njih devetstotina to je braću i sestre simbol one blagodatne oštrice duha svetoga koji brani narod i zabrani, novi Izraji, crkvu svetu, crkvu pravoslavnu, od lažnih proroka i ovih naših dana i svih dana do kraja svijeta i vijeka. Prorok je duhom svetim bio ispunjen. I svojim odnosom prema lažim i prema učiteljima lažnim, prorocima važnim, projavio i odnos svetih nebesa prema neistini, prema lažima i lažnim učiteljima. I danas, braćo i sestre, opkoljeni smo mnogim važnim učiteljima, važnim prorocima, važnim isjeliteljima. I zato je ime Svetoga Ilije u ove naše dane Podjednako, važno Kao što je bilo I ono njegovo vrijeme I ista je poruka Nije se promijenio Bratni i sestre Njegov odnos prema istini Njegov odnos prema laži I danas sveti Ilija priziva evoim svojim praznikom A prizvat će još jednom Na kraju vremena Kad se bude opet pojavio u tijelu, jer je u tijelu i vaznijet u one dane kad se zlo bude zacarilo i ovapotilo u jednom čovjeku, u Antihristu, u te strašne i teške dane, najteže dane, braći i sestre, pojaviće se revnitelj, Pojaviće se prorok. A i prijeto njegovog drugog dogašta, on se uvijek pojavljuje na ovaj dan u crkvi Boga njegovoga. Kao što se pojavio na Gori Taborskoj sa Mojsejem, tako se i danas javlja u crkvi Boga njegovog. I što želi da nam poruči nama pravoslavnim hrišćanima Ne vodi nas više na goru karmiju, braće i sestre. Ne traži više junca da ga prinese. U ono vrijeme da bi uvjerio narod zabludjeli, narod obmanuti. Ako sve ne juriša, kakvi sve lešinari, kakve sve strvine ne jurišaju na narod. I na naš narod, braće i sestre. Danas, juče sutra, Svet Ilija da bi uvjerio narod da je jedan Bog, istiniti, priziva sve proroke, prethodno zaključavši nebesa, tri godine i šest mjeseci, da ni jedne kapi, braće i sestre, nije palo. Dobro izmoždivši, ispostivši narod za blodjeli, pripremivši ga nametnutim postom, da primi istinu, uključujući tu i cara i sve žitelje, ne samo onog izrailskog carstva, nego je čitala planeta stradala od revnosti ili Nije htio da otključava nebesa, kaže sveto predanje, sveto pismo. Njegova revnost prema istini, prema ljubavi, išo je do te mjere, da je gledao kako ljudi umiru, znajući da nema života ako nema vjere u istini tog Boga, pa po cijenu da umiru, zadržavao je nebo znajući da samo u istini jeste i život. Samo u poklonjenju istinitom Bogu čovjek može biti čovjek, Ako toga nema, on se ne razlikuje od svinje, od životinje, nego i gori od njih. Otuda ta njegova surovost. I onda, kad je došlo vrijeme, sabroje, sad narod, braći i sres, i car Agava, i rekao da mu dovedu sve žrečeve, sve važne proroke i sveštenike, na jednom mjestu njih devet stotina na goru Karmila znate što bi to danas bilo? to bi bilo neki veliki stadion gde se ljudi masolno sakupljaju gde može da stane po sto po dvesta iljada ljudi e baš tamo na sreptog stadiona pred care i pred svim narodom kaže izvolite evo Žrtve prinesite je, ali vatre ne dajte. I njih devet stotina na jednoj strani, a na drugoj on, sam. Pod jednim uslovom, da onaj kome ogan siđe sa neba, bude priznat kao prorok istini tog Boga, a oni drugi da budu višeni života kao nosioci otrova, kao nosioci laži. Može li tako? Narod je rekao, neka bude. Car je rekao, bit tako. I krevno je, braći i sestre, i idolo poklonika, počeli su da prizivaju svoje bogove, svoga vala, da udaraju u bubnjeve, kao što i danas udaraju mnogi u bubnjeve, u trube, u razne, Električne gitare, razvlačajući svoju pjesmu na moćnim ozvučenjima, na moćnom razglasu, zavijajući, kreveljeći se put nebesa, izgovarajući razne, nazovim, molitvene formule. I u ono vrijeme i danas i nebesa se nisu odazvala ognja nije bilo čitalog tog dana a onda sveti prorok reče da njegovu žrtvu poliju sa velikom količinom vode da je opkopaju da naprave veliki rov i da u tom rovu Bude voda, voda koja je tada najmanje trebala, jer ogan smo očekivali, treba oganj a sve je vodom poliveno. I na njegovu molitvu, braće i sestre, koja je bila puna ljubavi prema istinitom Bogu i puna ljubavi prema čovjeku. Gospod je odgovorio, silnim dejstvom, ognjenim dejstvom, i sve je bilo primljeno, ta žrtva, i sva voda oko nje, i kamen, i sve, sve je ogn pojelo, prihvatio, projavljujući time veliki blagoslov. Svi proroci su bili pohvatani i pobijeni tog dana. I poslije toga i daž sa nebesa dobili smo. Kakve to veze ima sa ovim našim vremenom? Gora, karmil, val, narod zabludjeli, agav obmanuti i žena mu je zavelja, kako samo žene zna da otruje čovjeka i narod. Doluko je sa sobom i blud i razvrat, po ganštinu. Takve to vezima se nama, braći i sestre, i zašto crkva insistira na proruku ili ne može u ilim dan da bude bez ilim dan. Evo već, vjekovima i naš crpski narod osjeća to, braći i sestre, intuitivno osjeća kramove mu gradi, obično na gorama, na vrhovima i crna gora i uopšte srpski prosori prepuniti kramova. Ima narod, osjeća da je prorok živ i da revnuje. I što je vrlo važno, boji se naš narod svetoga proroka. I treba da ga se boji. A što bi on htio nama da poruči? A hoće nešto da nam poruči? Evo, sabrali smo se u njegovo ime. Ne vjerujem, braćo i sestre, da ništa ne zbori. Hoće nešto da kaže, ali govori tajamstveno, govori kroz simbole, Govori duhom svetim, poručuje našem narodu, ne samo nama ovdje sabranjima, nas, koliko nas ovdje ima, 50, ne. Ilija danas govori čitavom rodu ljudskom i našem srpskom narodu. Da se ne kvanjamo važnim bogovima, braći i sestre, da nam oni utjehu ne mogu donijeti Svete pjesme, svete igre, svi ti praznici, Svi ti ljudi, savremeni žrečevi Od kojih očekujemo Oni nam ništa ne mogu dati Evo čekali smo ih deceniju Evo dvije, evo pet Ništa nam ne donješe, braćo i sestre Samo glad i bijedu I tugu, beznadežnost Narod je danas, braćo i sestre Izgubio nadu Izgubio ljubav Pogajte ljude, tupi poglede sve više onih koji razmišljaju o samoubisku eto što su nam donijeli ti proroci i njihovi obradi. a ilije kaže dođite, dođite u crkvu nećemo na govu karmiju dođite u crkvu dođite budvani u podmajine dođite podgoričani u vaše hramove beograđani, birajte neku od gora visoki si ona Božije, i dođite da postavimo trpezu i da prinesemo beskrvnu žrtvu. Dođite poliveni vodom tuge, nevolje, dođite opkoljeni neprijateljima. Dođite, dođite ispunjeni grijesima, ispunjeni đavolima. Dođite slobodni. I prizvat ime onoga koga sam i ja u one moje dane prizvao. Kako? Gdje? Prozviturgiju, braće i sestre. I svići će netvarni oganj, nego netvarna sila, netvarna svjetlost. Svići oganj duha svetoga. I imat ćemo pred sobom koga, braće i sestre? I imat pred sobom ne iliju. Nego onoga koji je, koga ju je propovjedao, čije je prorok bio. Onoga radi koga je nebo zatvarao. Onoga radi koga je hlao važne proroke, čuvajući narod. Onoga koji ga je vaznio na nebesa. Njega imamo na zemlji, braće i sestre, tu pred nama. Da ga primimo, vjerujući u njega, da mu se poklonimo u duhu i istini, ispovjedajući ga kao jedinog istini tog Boga. I ni jednom drugom se više ne klanjajući, niti bilo kojeg drugog očekujući. A kamo li čovjeka? I primit ćemo, i sestre, utjehu. primićemo ćemo blagodat primit ćemo punoću života na svakoj božanstvenoj liturgiji sveštenici, nasvodnici proročkog duha, istina u mnogo veće časti, jer tajna sveštenstva je najuzvišenija tajna. U tajni sveštenstva ljudima se u ruke daje nebeska vlast, da svojim rukama u crti, ali istinitom vjerom spuštamo braćo i sestre nebese, da ih savijamo na svakoj liturgiji savijamo nebese i ognjenim kolesnicama blagodati vaznosimo se ako vjere ima ako podviga ima ako tajnu cijenimo i je primamo i onaj koji li je uvaznio na nebo, koji se i sam, primivši našu pot, vaznio na sveta nebesa, silazi duhom svetim i ulazi u nas. Ispunjava nas sobom, svojim životom, svojom vječnošću, svojim mirom, svojom svetošću, svojom silom. I sredinjeni sa njim, mi se, braći i sestre, Sjedinjujemo sa svim svetim prorocima, sa svim svetim apostolima, sa svima mučenicima, učiteljima, ispovjednicima, sa svima svetim predsima. To je poruka svetoga proroka Ilije, našem naraštaju. Da se ne odvajamo od crte, da se kao rod zabudjeli vratimo. Ne Nemojmo da se plašimo, braćo i sestre, govoreći, kako ćemo mi sami, ne možemo sami, a kako sami, pa evo ga prorok sa tobom, i to nije sam, evo ti ga Ilija, evo ti ga Jevisej, sugugu blagodat primio, evo ti ga prorok Jovan, evo ti svi sveti apostoli, evo ti svi sveti mučenici, ni broja im ne znamo, ni imena sva, a svi su naši, braćo i sestre, I u duhu svetom, sa njima povezani, jedno tijelo činimo. Na svetoj liturgiji, primajući njihovoga gospoda, mi ulazimo u krvno srodstvo sa njima. Ista krv i u nama, ista krv i u njima. Isti duh. I zato prorok, nama pravoslavnim krišajima, a i svima narodima, govori... Да da je Бог на zemlji, braće i sestre da se ова plotio i da je u crkvi prisutan, u crkvi koja nudi nebesa, otvorena svima samo je potrebno odreći se idolo poklonstva kome smo skloni kome na žalost drugo često težimo i vratiti se poštovanjom Vratiti se pravo slavlju, da slavimo Boga, braće i sestre, kako su bi sveti oci slavili, kako su bi sveti preci slavili, kako su bi sveti apostoli slavili. A oni naučeni istim onim duhom kojim je Ilija bio ispunjen, duhom svetim. Zato su ove službe, ovi praznici, mnogo važni. I evo, pogledajte kako i nama olekšano večeras ovom službom kako bismo mi proslavljali iliju braće i sestre da duh sveti nije ostavio svoj trag pisani trag i u evanđelju i u svetim bogoslužbenim spisima u crkvenoj poeziji kako pa ne bi se razlikovali od pasa koji laju i od sova koje huče po šumama, ništa bolje od toga Ови дух свети, срешавши на земљу на људе и живећу цркву, у цркви учинос, пише нам дај нам могућност, то су огњене повеснице, свето еванђеље и свете стихире koje пјеvamo то пари, то су огњене повеснице. Ушавши у них, ми се возносимо на небеса и појемо славу мајци Божијој која је на небесима Mi pojemo sva u svetoj trojici. Mi pojemo sva u svetim proroćima. Gde goda se navazi sveti Elija, ona se večeras sve jako dobro čuo, braći se. Svaku riječ, svaku stihiru koju smo prinjeli, sve je čuo. Duh sveti premio, a on čuo. I pomoći će nam u ovim danima Вешким danima kad se vjera treba očuvati i živjeti, pomožite Sveti Provu. Svakome od nas, braći i sestre, pomožite ju ovom narodu, ukoliko se okane ne i dogopklonstvo, modernog i dogopklonstvo i vratite crkvi da se ne brukamo pred prorokom. Stadioni puni, a crkve prazne. Vozolište puna, crkve prazne, koncertne dvorane pune, a crkve prazne. Pa ne možemo tako, brađe i sest, izumrijet poješćemo jedni drugi, tuga će nas pojesiti, očajanje podaviti, demoni rastrgnuti. Zato prorok ilija ovim danom poziva nas da se vratimo da oganj duha svetog siđe na naše živote i svu onu blagu strasti, grijeha i raznih strahova sprži braće i sestre i da ostavi netaknutim onaj lik koji je upisan u naša srca koji je obnovljen blagodaću svetog hrštenja te da bismo mogli bogovi da postajemo da se Bogu upodobljujemo Da se obožujemo, braći i sestri. Neka bi dao Gospod da revnost proroka Ilije bude u našem srpskom narodu i u svim narodima, te da bi zajedno i dobrovoljno slavili jednim ustima i jednim srcem, duhom svetim sjedinjeni i sa Ilijimim ustima Je sa uslima svih svetih Boga našeg Kome se poklanjamo I sada Daj Bože i uvijek I u vjekove Vjekova Amin